Hej alla! Välkomna till på Tolkning pågår. Idag är det jag, Anders Blomqvist, som sitter här i Oxje församlingsgård och tolkar tillsammans med Per Christiansson. Och jag är präst i Västra Skävlingskyrka, mer känd kanske som Rosengård. Och så har vi också med oss Imran från Malmö Västra kyrkan och jag är med i Bibelgruppen. Tack! Varmt välkomna! Den här gången så utgår vårt samtal ifrån en mycket välkänd text från Lukas evangeliets 15 kapitel Och vi ska tolka den, samtal om den Och det är utifrån tredje söndagen efter trifaldighet, Och temat är förlorad och återfunden. Vi ska höra texten först på svenska och sen en litet avsnitt också på Dari Som du kommer hjälpa oss med Imran här kommer texten. Jesus sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig av till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte... Hur många daglönar hos min far Har inte mat i överflöd Och här svälter jag ihjäl Jag ger mig av hem till min far Och säger till honom Far jag har syndat mot himlen och mot dig Jag är inte längre värd att kallas din son Låt mig få gå som en av dina daglönare Och han gav sig av hem till sin far Och redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom och sonen sa Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset så hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Och tjänaren svarade. Din bror har kommit hem. Och din far har låtit slakta jödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade. Här har jag tjänat dig alla dessa år. Aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en kilding att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem. Din son som har levt upp din egenom tillsammans med horor. Då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom. Mitt barn. Du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Tack. Imran. Du har en egen bibel med dig och uh, du läser sista delen här på Dari där fadern säger till den äldste sonen. Så här låter det upp den delen på Dari. Peder Guft, vi ser att du har människa bäman hasti, här kman daram Amma aknun bäja jashen bägrim och khushikunim zira in bradar i tuast ke mordabod. Zinda shudas, gumshudabot, pejda shudas. Tack Imran. Den här texten är väldigt välkänd för oss alla. Och idag så tänkte jag lämna ordet först till dig Imran. Är det någonting som i den här texten som du tycker är viktigt att ta fram just nu? Någonting som du har hittat? Ja, jag har hittat äh, många texter här. Men äh, det kan vara, samtidigt det kan det vara svårt att välja en. Men äh, den sista delen som fadern sa. Mm. Att äh, vi ska festa nu för att din bror var försvinnet och återfunnit. Hur tänker du? Har du själv varit med om något liknande? Att varit, någon har varit förlorad? Och hittats igen? Ja, jag... Jag har inte upplevt sådana situationer Fast jag har hört från en av min vänner Som han har förlorat sin bror och eh, efter några år de fick träffa honom igen så det är samma känslan som står i den här texten Okej. Okay. Vill du berätta mer? Mm, ja det, det kan vara så att eh, den känslan kan vara när man förlorar en person eller en Älskar den någon som man älskar, så man förlorar den personen och man fick träffa den personen igen. Så den känslan är underbart, unik man kan säga. För att man tror att man kan inte träffa den personen igen och plötsligt man fick träffa den personen, den älskade personen igen. Så det kan vara en riktigt fin känsla. Som jag tror det finns inget ut Att kunna beskriva den känslan Jag tänkte på när vi läste den här texten Du berättade när vi cyklade hit ja. Att din mor och Bröder Är i Pakistan mm. Ja de är Men Just nu Jag är inte hundra procent säker Om de är kvar där Eller inte Nej ja Så därför Jag kan inte riktigt säga Att de har försvinnit Helt nej, försvinnit nej, nej. För att uh, Jag är inte hundra procent säker Om jag hade det hundra procent säker Så jag kan inte säga ja De har försvinnit Men själv för jag, jag tror Om de har De har inte kontakt med mig just nu Men jag tror på Gud Att de kommer kontakta mig så snart som möjligt. Det är min känsla. Hur länge sedan är du? Ni hade kontakt. Uh, det var uh, länge sedan som jag inte hade kontakt med dem. Eftersom det är de som kontaktade mig. Okej. Okay. Eftersom de hade mitt nummer. Okej. Okay. Ja. Du har inte deras? Uh, nej, eftersom det är några svårigheter som finns där. Ja. Att, uh, man kan inte... Det är svårt att... Även de kan inte köpa ett simkort, Så det är svårt för dem att ha sådana möjligheter. Så när de fick möjlighet så de ringer de till mig för att de har mitt nummer. Okay. Ja. Så du längtar till den dagen i den så som det var i texten? Ja, jag längtar och jag, jag tror och jag är helt säker på att den dagen kommer. Vad fint Din egen resa hit Är inte alls som den här antar jag För du Hade inte något stort arv Att eh, fästa på Och att eh, slösa I ett annat land Varför gav du det av från ditt hemland? Mm, det finns många Inledning för detta För att som ni vet om situationen där i mitt land om allt som händer eller har hänt där mm. ja men det kan vara jättesvårt för mig att kunna beskriva ja. det är en lång lång ja. resa mm. som du har varit med om du bara berättade för en timme sen för mig ja. en, kort varje, en kort berättelse om varför du fick gå Gå vägen via Afghanistan till Pakistan och sen vidare ända från Norge och sen hit igen. Och hur många år tog allt, hela den här resan som du berättade kort för mig? Ja, det från Afghanistan som vi flyttade till Pakistan så vi bodde där i några år. Sen situationen de möjligheterna som jag hade inte där i Pakistan det mest viktigaste är att det var jättetufft att kunna leva där så därf därför fick jag flytta därifrån för att alla älskar sitt liv ingen vill mm. förlora sitt liv så därför jag flytade till Iran till Turkiet sen äh, Grekland och så vidare till Norge och jag bodde där i Norge sen jag var tvingad att lämna Norge också mm. för att de hade redan bestämt över mitt liv även de, de visste ingenting hur det går till de har inte upplevt i sådana situation de har bara tagit ett beslut mm. så därför jag var jag tvingad att komma hit och bo här i Sverige Det finns en del i den här texten som jag vet inte om det passar just dig det är nämligen så att den här sonen då som får ut sitt arv han slösar bort det och sen blir det hungersnöd i det landet han lever i och han lider nöd och han längtar efter att äta det som grisarna får Ingen ger honom något. Då står det så här på svenska. Då kom han till besinning. Och tänkte. Och, och, om hur de har det hemma, hemma i landet. Och pappa kan ha många tjänare som hjälper honom och så. Och tänkte hur. Att komma till besinning. Att man fattar. Det här är helt fel. Var det självklart. De här. Eh, det står egentligen att han kommer till sig själv. Han förstår verkligen att jag måste göra någonting. Kan man applicera det på dig då och din familj? Det går inte längre att vara kvar. Det, det finns ingen möjlighet. Han, man, man kommer till besinning. Man, man fattar med huvud, och hjärta, magen. Jag kan inte vara kvar. Det går inte. Och så bestämmer man sig för att förflytta sig till Granland grannland. Och där igen men det, går, det är hopplöst. Det är inte det är krig. Det är, det är ofattbart. Jag blir och till nästa gång. Att man kommer till besinning. Det är ett uttryck att man kommer till sig själv. Man förstår vem man själv är. Och här kan jag inte vara kvar. Kan det passa in på din resa? Att, vad ja. är det som avgör att man faktiskt är kvar? Och att man inte är kvar. Ja, det kan passa riktigt bra. När jag var på väg hit. Så jag pratade med Per om allt sådana saker. När jag flyttade från mitt land till en annan land. Mm. Så där, jag hade ingen hopp. Det var nästan inget möjlighet för mig att kunna leva där. Så min familj och jag. Vi var tvingade att lämna det landet också. Själv jag. För att en, för en mamma det, det är tuff att kunna se sitt barn bli döda framför hennes ögon. Så därför de ville inte att man ska bo i det landet som man är inte säker så det är bättre att man tar iväg till en annan land så det passar bra typ för mig när jag var i Norge när de har bestämt att de ska utvisa mig så jag tänkte själv jag själv kom på nej de säger de tar beslut utan att veta om jag hade möjlighet att kunna leva där varför jag har lämnat mitt land för några år sedan som du tänker just nu att utvisa mig till det landet så jag tänkte mig själv jag har tagit beslut att nej jag ska till en annan land som jag kom till Sverige jag bodde här för att jag vill ha ett säkert liv jag ville att leva. Så här finns jag idag i Sverige. Jag tänker att alltså, det är också för, på olika sätt för många av oss som människor. Att det, ibland handlar vi i den situationen. Det finns ingen annan väg än att gå vidare. Fast det kanske finns. Jag menar, han kunde ju vara kvar och äta de här fröskidorna. Rent fysiskt så var det ju möjligt. Men det var någonting i honom som människa som gjorde att nej, det går inte. Jag måste tillbaka. Och jag tror det är, liksom det, det är på, på två plan på något sätt. Vissa saker kan rent fysiskt kanske vara möjliga. Men jag som människa, om jag ska behöva leva som människa nej då måste jag gå vidare. Så jag, jag tror det är liksom det kan vara olika, olika situationer Just som det här kan Man kommer till situation Ja, det går inte Jag måste Jag måste lämna Du nämnde hopp Det fanns inget hopp Där i Det gamla hemlandet Ser du hoppet här? Ja, jag ser hoppet här och jag är För att människorna är här Inte samma som Dessa människor som finns där Jag kan inte säga alla människor Men De flesta Som Tänker på fel sätt Som tror på Sådana saker som finns inte i verkligheten, Men här Människor har utvecklat Här de flesta människor Tänker positivt Så här finns Möjlighet Om vi tar ett Exempel i det landet som jag bodde Som jag berättade Till Per Att det finns ingen möjlighet för dig Att kunna fortsätta vidare Med skolan Efter åttan Om du har inget upphållstillstånd i det landet fast här i Sverige det är hopp för mig även jag var papperslås men jag kunde lära mig språket jag kunde gå till skolan jag kunde skapa vänner även jag var papperslös. Även jag hade ingenting fast fortfarande jag hade möjligheter som utvecklade mig, som ändrade mitt liv, som gjorde mig ännu starkare. Ja, jag kan beskriva hopp som det allt som jag berättar Det känns och är nyttigt också för mig att höra det från dig. Det som vi tar för så självklart. Jag har varit med på många studenter nu. Det är självklarhet att vi får gå hela vägen ända fram till tolvan så att säga. Och där, tredje året, så ropar man ut med sånger att vad vi är bra och man går på, på stora flak och man dricker mycket. Man ropar och man visar sitt betyg och man festar i... Eh, nu... Länge Per av den här telefonen. Perfekt. Men det är så självklart för oss att gå alla åren och tänka på att det är i och för sig skolplikt. Men när man hör dig nu att efter åtta finns det är det svårt. Ingen självklarhet. Men att ta de här sakerna som nämns i texten också för självklarheter att inte ens äta sig mätt eh, tar vi för självklart i Sverige faktiskt, kan han gå i skolan den här mannen eh, den äldre sonen han blev ju också riktigt arg för han såg inte det som var så, så självklart för honom, att han hade allt mitt i ditt, säger fadern eh, och du, eh, det tänker jag på för mig själv, att jag måste påminna mig själv att det är ingen självklarhet att, som ett, att leva i ett fritt land. Att det finns ett hopp i, i, i, i, i min del av världen där jag faktiskt kan må bra. Så att, tack för den eh, uppmuntran att se varje dag återigen som en, en gåva. Det är inte självklart. Jag tänker på en annan sak som inte är självklart. Uh, jag träffade en kollega till oss i Morse Som jobbar i en annan kök i Malmö uh, Och sa då uh, Om den här texten Vi pratade om något helt annat Så kom vi in på den här texten på något sätt Och sa ja I den kökan när jag träffade människor där, Så var det inte alls självklart Att den här texten så att säga var positiv Alltså vad var det här för en pappa egentligen De ställde sig helt på den Broderns sida Äldre Äldrebrodens sida, ja, precis eh, Och den här kollegan sa till, till mig då Ja, men det är ju så att Många av oss som har levt länge i kyrkan Alltså det här, den är så, så självklar. Vi har levt med den sedan vi var varit små Och budskapet är så jättetydligt Den gränslösa kärleken Den gränslösa förlåtelsen Men det är ju inte alls en självklarhet För många människor eh, Och det kanske vi också får påminna oss om På något sätt, va? att vi tar det bara för givet mm. att det här är uppfattningen om Gud som människor har men det är inte alls säkert. Vackens i Afghanistan Pakistan eller i Sverige. En liten liten anekdot. Jag och en av mina systrar har haft väldigt bra kontakt under hela vår uppväxt. Hon kunde lära mig att gå. och Hon tog hand om mig. Hon har lärt mig massor. Det var en händelse för cirka tio år sedan. Som gjorde att vi blev nästan ovänner. Vi försökte klara ut det med några samtal. Men jag tycker nog att jag förlorade den fina kontakten med henne. Sen gick åren. Och jag försökte släppa det tanken. Min bästa... Min bästa vän nästan. Vi kunde prata om allt. Nej, jag har inte den relationen. Jag försöker släppa det. det. Det kommer säkert en tid. Men det dröjde och dröjde. Det fanns som en liten tagg i mig. Och så förra sommaren så kom en eh, fantastisk sak. Då hon sa att hon bjöd mig på lunch på ett sommarställe. Anders, jag, jag längtar efter dig. Jag saknar dig jättemycket. Och förlåt för det som hände då för då nio år sedan. Jag blev alldeles tagen. Jag hade försökt förtränga detta och försökt bli av med den här. Så här är väl den nya relationen. Men hon sa de här orden. Jag längtar efter dig. Det var inte meningen att det skulle bli så. Och förlåt. Då brastade också någonting inom mig. Det kylan att Nej, det kommer sig. Nej men jag bryr mig inte. Men då hände någonting i mig och vi blev också gråtfärdiga och vi omfamnar varandra den sommarkvällen där. Och sen dess är det som om det vore bortblåst. De här knäppa tio åren oss emellan. Så det är en fantastisk händelse att hon kom på det. Hon längtade efter mig. Och det var flera saker som hade hänt under de här tio åren som vi gick igenom. och Jag borde varit där hos dig. Och nu är det som det är men nu är vi tillsammans. Även men en kan förändras sig så pass mycket att eh, den dagen den inte är där då upptäcker man, oj vad bra vi hade det. Oj, var för nu har vi inte det så speciellt bra. Och sen tog hon initiativet och vi, nu är vi mycket goda syskon igen. Så det är en sån här liten sån här, anekdot förlorad och återfunnen. Min syskonkärlek till min syster. Det känns väldigt gott <går> även för att även få säga det här i Mm, ja det kan vara så att det, Den känslan som visar att Vi människor lever Det var den känslan som Ni hade Att Ni kom tillbaka till varandra Efter den händelsen Det visar att ni lever Vi människor lever om vi har den känslan. Varför vi människor finns i den världen. För att sprida kärlek. För att ta hand om varandra. För att våga säga förlåt till varandra. Om vi vet att vi gjorde någonting fel. Så våga att säga förlåt för det som hände. Förlåt för det som jag gjorde. Det visar att vi lever. Om vi har inte den känslan Så det betyder att För mig Det betyder att man lever inte Vad tycker ni Och tänker kring Den här pappan Som har två söner och Han verkar ha en väldigt rik man Han har massa tjänar, han har gods Och gård och han slaktar gödkalver Och har silveringar och fina kläder Och sådär Tycker ni att det är en bra bild på Gud? Är det en bra bild på en pappa? Vad säger ni om, om denna far? Som redan på långt håll ser sin son komma tillbaks. Och överfaller honom nästan. Omfamnar honom och kysser honom och så. Är det en bra bild på Gud? eller? Vad säger ni? Nej, jag tänker alltså det blir ju en svår fråga för att jag vet. Det, det ska ju vara en bra bild av Gud alltså det är just det här som jag, jag här. Ja precis. Nej, men det är ju så men det jag tänker också då är för kanske varför jag tycker det det är för att vi bedömer varandra så oerhört mycket efter vad vi gör vad vi presterar alltså båda sönerna gör det den ena sonen har gjort en massa skit och dömer sig själv helt utifrån det. Den andra sonen har vakt en praktson och bedömer sig själv helt utifrån det. Och förväntar sig att fadern ska så att säga älska eller inte älska utifrån vad de har gjort. Men fadern bryr sig inte och det kan ju låta orättvist på något sätt men han bryr sig inte om allt skitet som den ena har gjort och allt det jobbet som andra har gjort utan han ser bara och älskar dem precis för att de är dem Ja det blir verkligen som på det engelska ordet human being istället för human doing och eh, fadern då Gud i det här fallet vårt exempel går på uh, Bing. Um, vad hade du tänkt på någonting? Ja, jag tänkte nästan på samma sätt som Per tänker. Uh, om vi jämför de två sån. En gjorde bra saker och andra gjorde dåliga saker. Men ändå hans pappa älskar båda dem på samma sätt. Även Det är stor skillnad mellan de två för han kan inte Släppa en Att du gjorde dåliga saker Så jag bryr mig inte Han visar samma kärlek till båda två För att en pappa Ni båda två Ni är pappa som ni vet bättre än mig Jag håller med um. Jag tycker på det sättet, jag vill komma åt det är ett bra en bra gudsbild en gud som ser till varandet. När man kopplar in på reformationsåret 2017 och vår Luther så, så ser jag också att det här är två exempel på samma människa på ett sätt tycker jag en människa som är både och som är full av skit och full av goda gärningar som är både syndare och rättfärdiggjord. Alltså simul. Det här, samtidigheten så kan en människa vara både skit, en ängel och en bäst. Och en vidrig och en fantastisk människa. Jag, tycker, jag vill under alla reformationsåret säga det så många gånger som möjligt. Att vi är båda och det är zebrans tecken med vi nästan minne. Det, det är både vitt och det är svart och det är lite grått. För att vi människor har kapacitet och vi använder oss av de gåvorna hela tiden. Och då måste då tänker jag att Luther tänker så rätt då att Gud ser bortom det. För vi är båda två. Vi är både geten och vi är fåret. Vi är, nyligen så pratade vi om agnar och vetet. Jesus säger att vi bränner upp agnarna men de behåller vetet i ladorna. Ja, vetet och agnarna finns i oss båda. Och en gud då som, som ser det rätt igenom. Ja, men du är båda anders. Eh, du är både han som sticker iväg och ångrar sig, och du är både han som är kvar och gnäller. Så, så, så tänker jag. Och därför blir det också en, en gudsbild som, som passar, som ser igenom mig själv. Och min, min, min dubbla. Min dubbla varande, mitt dubbla görande. Jag tänker också att det här är så tydligt. Både kanske reformationsåret. Alltså det, det är ju en text som säger tydligt. Du kan inte förtjäna Guds kärlek. Utan den är där given. Men samtidigt så finns det en ömsesidig längtan. Det är inte bara sönerna som längtar efter faderns kärlek. Utan det är också en fader som ständigt längtar. På något sätt efter sönernas kärlek. bra tillägg. Ja, jag håller med, som Per sa. Vi går in på slutet av vårt samtal. Det har redan blivit 32. Jag ska inte gå över för mycket. Är det någon som faktiskt vill komplettera något som inte har sagts just nu? Har du in något någonting mer som du vill faktiskt tillägga till? Nej, jag har inte något speciellt och inte Per Nej, men då, då skulle jag vilja avsluta med den bönen som faktiskt finns på den här tredje söndagen efter tillfallet som kopplar till, till Pers eh, tillägg där en Gud som längtar vi ber kärlekens Gud som aldrig upphör att söka oss drag oss upp ur nöd och förtvivlan möt oss med din öppna famn och bevara oss i tryggheten hos dig. I Jesu namn. Amen.